Мовлення пані блайдорогенька, самовдоволено мовила Сьюзен, усипаючи кокосовою стружкою глазур на фруктовому торті. Зроблено я ще ці вершкові кульки за новим рецептом, а Картерові Флего телефонуватиму що півгодини, щоб він не забув про морозиво. А тоді муша ретельно вимити парадний канок. Чи є в цьому потреба, Сьюзен? Пані блайдорогенька. Ви запросили пані Еліот, адже так. Вона побачить наш ганок лише бездоганно чистим, а вас я попрошу прикрасити їдальню. Я не маю до цього хисту. Гарно розставляти квіти». «Чотири торти! Ого!» – сказав Джем. «Коли в нас свято, – бундючно мовила Сьюзен, – то це вже свято». Гості прийшли вчасно, і у передпокої їх зустріла тітенька Марія Марія в гранатовій тявтяній сукні та ен у кремовій серпанковій. Спершу Ен хотіла було брати білому слінову сукню, але передумала. «Дуже слушно, Енні», – прокоментувала тітонька Марія Марія. «Я завжди кажу, що білі сукні – то лише для молодих». Усе минало за планом. Стіл був розкішний. Найкращий посуд Ен та екзотична краса білих і боскових ірисів. Вершкові кульки Сьюзен справили щиро сенсацію. Нічого подібного в глені досі не куштували». Її молочний суп виявився останнім словом кулінарної науки. Салат був приготований з інгусайських корей, тих, які справді кури. А геть зацькований Картер Флех привіз морозиво з точністю до хвилини. Аж ось увійшла Сюзен, несучи перед собою торт із п'ятдесятьма-п'ятьма запаленими свічками. Так наче то була голова хрестителя на полумиску – і поставила його на стіл перед Мері Марією Блайт. А тим часом Енн із вигляду весела безтурботна господиня добряче не покоїлася. Прийняття тривало гладенько, та її дедалі сильніше посідала певність, що весь задом іде прахом. По прибутті гостей вона була надто заклопотана, щоб помітити, як тітонька Мері Марія перемінилася на виду, коли пані Еліот сердечно привітала її з днем народження – і побажала міцного здоров'я та довгих літ. Тож лише коли всі посідали за стіл, Енн зауважила, що пана Блайт нітрохи трохи незадоволена. Вона пополотніла. Невже від гніву? Ні, це неможливо. І за весь час ні Данку не проказала ні слова, окрім хіба коротких, силових відповідей на запитання, звернені до неї. Вона з'їла дві ложки супу і три жмутки салату. Що ж до Морозова вдавала, будцям його немає на столі. Коли Сьюзен принесла торт із запаленими свічками, тітенька Мері Марія судомно ковтнула, марно намагаючись притлумити ридання, і за столом пролунало щось схоже на здушений кашель. «Тітеньку, ви нездорові?» – стривожно мовила Ен. Пані Блайт холодно зеркнула на неї. «Я цілком здорова, Енні». «Дивовожно здорова, як на таку літню жінку». У цю вельми сприятливу мить – Увійшли двійнята з пятдесятьма п'ятьма золотими трояндами в кошику, який серед раптової мовчинки вручили тітонці Марі Марії, ледь чутно бурмочучи привітальні слова і побажання. Між гостей пролунав схвальний шепіт. Утім, Мері Марія Блайт сиділа мовчки. Дівчата задмухнуть свічки замість вас, тітоньку, розгублено пролободіла Ен. А потім ви ж розріжете торт. Я ще не зовсім немічна Енні тож може, і сама задмухнути свічки поки що. Тітонька Мері Марія взялася задмухувати свічки, одну по одній. Неквапно і демонстративно. Так само неквапно і демонстративно вона розрізала торт і відклала ніж. А тепер, із твого дозволу, Енні, я піднімуся до себе. Такій літній жінці, як я, слід відпочити після стількох потрясінь. І шурхутом майнула спідниця тітоньки Мері Марії. Із гуркотом упав трояндовий кошик, який тітонька Мері Марія єдиним рухом скинула на підлогу, із сокотом продзвеніли на сходах підбори тітоньки мері Марії, із грюкотом зачинилися двері, спальні тітоньки Мері Марії. Ошелешені гості їли свої шматки торта з усім апетитом, який спромоглися прокликати, у напруженій тиші, яку порушувало в ряди годи, тільки розповідь пані Мартін, про лікаря в Новій Шотландії що отрів кількох своїх пацієнтів, зробивши їм ін'єкцію дифтерійної палички. Решта, відчуваючи, що ця історія не демонструє вишуканого смаку, не підтримали її шляхетної спроби порятувати застільну бесіду. І всі пішли одразу, як це дозволили, приписи доброго тону. З на Ен кинулася до кімнати тітоньки мері Марії. «Тітонько, та що сталося?» «Хіба конче треба було Ені всім оголошувати мій вік?» І кликати Аддалкері. Вона вмирала, так хотіла знати, скільки мені років. Тітонько, ми. ми лише хотіли. Не знаю, чого ви хотіли, Ені, але добре знаю одне усьому цьому є якась прихована мета. Я читаю твої думки, люба, Енні, але розпитувати не буду. Я лишу це на твоїм сумлінні. Тітонько, я мала намір лише потішити вас і влаштувати вам свято. Пробачте, я. Тітонька Мері Марія піднесла хостинку до очей і відважно всміхнулася. «А вже ж я пробачаю тобі, Енні, але ти повинна розуміти, що після такої кривди, зумисної кривди, я не можу лишатися в цьому домі». «Тітоньку, невже ви не вірите, що тітонька Мері Марія підняла довго ходу висловату руку? Не говорімо про це, Енні. Я хочу спокою. Тільки спокою. Духа прибитого хто піднесе». Надвечір Енн поїхала з Гілбертом на концерт. Проте не можна сказати, що їй удалося насолодитися музикою. Гілберт, за висловом пани Корнелії, поставився до ринкового інциденту як найтиповіший чоловік. Так, вона завжди дратувалася натяками на свій вік. Батько був частенько купив із неї. Я мав попередити тебе. Але чомусь це вискочило в мене з пам'яті. Якщо вона їде, нехай собі. Віданість з родині завадила Гілбертові докинути. На щастя. «Не поїде вона, пані Блай, дорогенька, то була б надто велика удача», – похитала головою Сьюзен. Проте цього разу Сьюзен помилилася. Наступного ж дня тітонька Мері Марія поїхала, великодушно пробачивши всім усе вмить прощання. «Не винувати Енні, Гілберте», – пишно сказала вона. «Певно, їй не праглося навмисне мені дошкулити». Я не заперечувала проти того, щоб твоя дружина мала якісь таємниці від мене, хоча для чутливої душі такої, як моя. Та попри все, мені завжди подобалася Горопашна Енні. Мушу сказати це в мить прощальної слабкості. Інша річ – Сьюзен Бейкер. Постав її на місце, Гілберте, І хай не писне. Це остання моя порада. Спершу ніхто не міг повірити в таке щастя». Потім, помало, вони призвичаїлися до того, що тітонька Марія-Марія справді поїхала. Що всі знову вільні сміятися, не боячись образити когось. Відчиняти вікна і не чути нарікань на протяги. Їсти улюблені страви, не жахаючись розмов про те, що вони неминуче спричинять рак шлунка. Я ніколи так охоче не прощалася із жодним гостем, дещо гризько думала Ен але як приємно знов бути з собою у власному домі. Миршавко ретельно вилизував свою шубку, відчуваючи, що і в кутячем житті є беззаперечні радості. У саду розквітла перша півонія. «Світ повин поезії, правда, мамо?» – запитав Волтер. «Червень буде погожий», – опевнена мовила Сьюзен. «Так сказано в календарі. Буде кілька весіль і щонайменше два похорони». Дивно, правда, як то нарешті можна зітхнути спокійно. Коли я згадую, пані блайдорогенька, дорогенька як не хотіла святкувати той її день народження, то знов переконуюся, що є на світі всемогутні приводіння. І чи не здається вам, пані блайдорогенька, дорогенька що наш пан лікар залюбки з'їв би сьогодні смаженини з цибулею? Я вирішила зайти до вас, рибонько, мовила пана Корнелія, і пояснити все щодо свого дзвінка. То була помилка. Козина Сара все-таки не померла. Енн, притломивши усмішку, запропонувала пані Корнелії стілець на ганку. Сьюзен, підвівши голову від мереженого комірця, який вона плела для своєї небоги гледіс, мовила з ретельно витриманою чемністю. Доброго вечора, пані Еліот. Оранці з лікарні надійшла звістка, що вона померла. І я одразу сказала вам, бо вона ж була пацієнткою лікаря Блайте. Але то померла інша Сара Чейс. А кузина Сара жива і житиме на щастя ще довгенько. У вас тут так прохолодно і гарно, Ен, рибонько. Я завжди кажу коли десь є свіжий вітерець, то це в Інглсайді. Ми зі Сьюзен тішилися красі цього зоряного вечора, мовила Ен, відклавши вбік рожеву муслинову сукню із дрібними зборками, яку шила лянен, і переплівши пальці рук на колінах. Вона раділа приводові трохи побайдукувати, Адже останніми днями ні в неї, ні в Сюзен геть не було на це часу. Невдовзі мав зійти місяць, і перечуття його сходу здавалося ще гарнішим, аніж сам схід. У бабіч стежини паленіли тигрові лілеї, а на крилах мріливого легковажного вітерцю долинав аромат жимолості. Погляньте, як хвиля маків розбивається об стіну саду пана Корнеліє. «Ми зі Сюзен дуже пишаємося цьогорічними нашими маками, хоча самі і не маємо до них стосунку. Це Волтер навесні випадково розсипав насіння». І ось результат. У нас щороку стаються такі дивовижні несподіванки. «Я люблю маки», – сказала пана Корнелія, – «хоч вони так недовго квітнуть». «Вони живуть на світі лише день», – притакнула Енн. «Але як розкішно і велично». «Хіба це не краще, ніж бути безбарним майорцем, що квітне, здається, вічно?» «У нас в Інглесайді майорців немає. Це єдині квіти, яких ми не допускаємо до коло друзів» Сюзен не хоче навіть розмовляти із ними «У видалунку когось обивають?» – запитала пана Корнелія «Справді, крики що нанали звідти могли означати, що когось спалять на вогнищі Утім, Енн і Сьюзен були надто звичні до такого, щоб їх це могло турбувати у нас нині гостюють Кеннет і Персіс Форд. Вони і постановили завершити день прощальним бенкетом у видолунку. А щодо пані Чейс, Гілберт з поїхав до міста, тож неминуче дізнається, що там насправді сталося. Я рада, що вона видужує, бо інші лікарі не були згодні з Гілбертом щодо діагнозу, і він уже починав хвилюватися. Коли Сару забирала до лікарні, вона попередила, щоб її не ховали, не пересвідчившись, що вона справді мертва, мовила пана Корнелія, статечно вимахуючи віялом. І дивуючись, як то пані Блайт удається, мов би зовсім не відчувати спеки. Бачите, ми завжди боялися, що її чоловік був похований живцем. Він лежав у труні геть як живий. Та ніхто про це не подумав, а похопилися надто пізно. Він був рідним братом цього Річарда Чейза, що навесні купив стару ферму мурів і переїхав туди з Лобриджа. Ох і тип. Каже, що оселився тут задля спокою. Буцем у Лобриджі мусив весь час відбиватися від удовиць. Пана Корнелія, що хотіла було додати, і старих дів умовкла, щоб не скривдити почуттів Сьюзен. Я познайомилася з його донькою Стелою. Вона співає в церковному хорі. Ми дуже сподобалися одна одній. Стала мила дівчина. Одна з небагатьох, які ще вміють шарітися. Я завжди любила її. Ми з її матір'ю були добрими подругами. Ох, сердечна Лізетта! Вона померла молодою?» «Так. Стелі було тоді вісім років. Річард виховує її сам. Але ж він – достеменний язичник. Каже, що жінки важливі лише в біологічному сенсі. Хто знає, що це означає? Усе йому треба за розумом гнатися». Зате з вихованням Стелли він, вичевидь, непогано дав раду. Мовила Енн, що вважала Стелло однією з найчарівніших дівчат у світі. О, стало неможливо зіпсувати. І я ж не заперечую, що Річард не втім є битий. Та щодо молодих хлопців він аж надто мудрує. Нещасна стала, через нього не мала жодного кавалера. Кожного, хто залицявся до неї, він просто залякував тим своїм нескінченим сарказмом. Він найугідливіший чоловік з усіх, кого я знаю». Стела не може дати з ним раду. Її мати була нездатна на це, то і вона теж. Вони обидві ніколи не знали, як за це взятися. У ньому сильний дух протиріччя, але вони цього, схоже, так і не втямали. Мені здалося, що Стела – надзвичайно відена донька. О, так, вона щиро любить свого батька. Та й він, зрештою, дуже милий, коли все відбувається так, як він хоче. Але він повинен розуміти, що Стелу слід видати заміж – він не житиме до віку, хоча коли послухати його, то він саме на це і сподівається. Він іще не старий, вони з Лізетою дуже рано побралися. Але в їхній сім'ї багатьох нагла кров заливала. А що робитиме стела, коли він помре? зав'яне собі певне, та й по всьому. Сьюзен підвела очі з надхимерної троядочки на мережі і рішуче заявила. «Не люблю я, коли старші так псують дітям життя». Можливо, якби Стела закохалася в когось, то не зважала б не батькові заборони? Тут ви помиляєтеся, Рибунько. Стела ніколи не вийде за чоловіка, що не сподобається її батькові. І це не єдиний випадок, коли діти змушені власним щастям платити за примхи батьків. Узяти хоч маршалового небожа. Олдена Черчилля. Мері, його матінка, як затялася, що найдовше не дозволити йому женитися. Вона ще впертіша за Річарда. Якби їй бути флюгером, вона вказувала б на північ, коли вітер би на південь. Бачте, ферма належить їй, доки Олден одружиться, а тоді вже відійде йому. Щойно Олден почне заглядатись на якусь дівчину, Мері тут таки і покладеться му край. «Та чи все це її підступи, пані Еліот, холодно запитала Сьюзен. «Дехто вважає Олдена баламутом. Я чула, що він любить пофліртувати. «Олден – вродливий юнак, і дівчата самі за ним бігають», – відказала пана Корнелія. «Я нічого проти не маю, щоб він водить їх за носа і кидає». «Хай то буде для них наукою». Але траплялися і такі, що справді йому подобалося. І щоразу Мері нищила їхні стосунки на пню. Вона сама розповідала мені про це. Казала, що зверталася до Біблії. Мері завжди і усьому звертається до Біблії. І натрапляла на вірш, який нібито застерігав Олдена проти шлюбу – Мене ці її вигадки несусвітно дратують. Чом би їй не ходити до церкви і не бути розумною істотою, як усі ми в чотирьох вітрах? Але ні, вона мусить вигадати собі власну релігію, котра полягатиме в тім, щоб звертатися до Біблії. Торік у неї захворіла цінна кобола, куплена за 400 доларів. То замість викликати лобрицького ветеринара, вона звернулася до Біблії і там прочитала «Господь дав і Господь узяв». Нехай буде благословенне господнє ім'я. У після цього ветеринара вона кликати не стала, і кубила здохла. Уявіть собі, енрибонько, тлумачити цей вірш у такий спосіб. Я називаю це святотатством. Я так відверто їй і сказала, а вона лише люто на мене глипнула. І телефон у себе вдома встановлювати не хоче. Щоразу, коли хтось їй про це каже, вона відповідає, «Невже ви думаєте, наче я розмовлятиму з якоюсь коробкою на стіні?» Панна Корнелія вмовкла, задихана. Примхи з раз по раз її нервували. «Олден не такий, як його мати», – мовила Ен. «Так, Олден удався в батька. Я не знала кращого чоловіка, зважаючи на те, які вони зазвичай бувають. Чого він взагалі побрався з мері, жоден із Еліотів не збагнув. Хоча її сім'я, звісно, раділа, що вона так гарно віддалася. Вічно їй, мовби би, клепки бракувало. І височенна була як тичка». Грошови за нею певна була тьма, її тітка Мері заповіла їй увесь свій статок. Але річ полягала не в тім. Схоже, що Джордж Черчилль таки щиро закохався в неї. Хто знає, як Олден зносить її миші в голові, але він завжди був її хорошим сином. А знаєте, що я подумала, пана Корнелія? постотливо всміхнулася Ен. Добре було б, якби Олден і Стелла сподобалися одне одному, правда? Навряд чи це можливо, та якби і так усе одно в них нічого не вийшло б. Мері геть би стала на дибки, щоб їм завадити. А Річард оказав би на двері простому фермерові, попри те, що він і сам тепер фермер. Ну, але Стела не та дівчина, якою міг би захопитися Олден. Йому подобаються рум'яні і сміхотливі. І Стела не зацікавить юнак його типу. Я чула, за нею почав опадати новий лобрицький пастор. Отой анемічний і короткозорий? – запитала Ен. Та ще й банькатий, докинула Сюзен. Це, мабуть, жахливо, коли він кидає ніжні погляди тими своїми очима. Зате він пресвитерянин, мовила пана Корнелія так, ніби це могло виправдати все інше. Я мушу вже йти. Відчуваю, що на вечірню росу мене починає гризти моя неврологія. Я проведу вас до воріт. Ви завжди, немов королева, в цій сукні, Ен, рибонько, захоплено проказала пана Корнелія без жодного стосунку до попередньої теми. Біля воріт Енн зустріла Оуена і Леслі Форд і привела їх на ганок. Сюзен зникла, щоб приготувати лимонад для Гілберта, який до піру приїхав додому. А з видалинку прибігли щасливі і уже трохи сонні діти. Ви щойно так страхітливо голосували, мовив Гілберт. Вас, напевно, чула вся околиця. Персіс Форд, відкинувши назад свої товсті медв'ян золотаві коси, показала йому язик персі скористувалися особливо приязним ставленням дядька Гіла. «Ми бавилися в дервішів, які виють під час станку, тож нам, звісно, теж довелося вити», – пояснив Кеннет. «Подивися, на що схожа твоя сирочка», – суворо мовила Леслі. «Це я впав у пасочки ді», – відповів задоволений Кеннет. Хлопчина терпіти не міг цих бездоганно білих накрухмалених сорочок, які мама змушувала його вдягати, коли він ішов до Глена. «Мамусю», – мовив Джемп, а ви дасте мені ті старі страусові пера, що лежать у нас на горищі. Я приший їх до штанів. Завтра ми бавимося в цирк, і я буду страусом. А ще нам потрібен слон». «Чи знаєте ви, що харчіля слона коштують 600 доларів на рік?» – надзвичайно серйозно запитав Гілберт. «Уявний слон нічого не коштує», – терпляче пояснив Чем. «На щастя, у наших фантазіях ми можемо не заощаджувати», – засмілася Ен. Волтер мовчав. Він утомився і радий був сісти на сходинку біля мами і покласти чорняву голівку їй на плече. Леслі, дивлячись на нього, думала, що перед нею лице генія, із відстороненим поглядом істоти з далекої зірки. Земля не була його рідним домом. Ту золоту годину, золотого дня, сповнювало дивовижне щастя, з надгавані линув м'який молодій виспів церковного дзвона. Місяць лишав візерунки на водній гладіні. Дюни сріплилися в напівпрозорім тумані. У повітрі витав запах м'яти і памершливо-солодкий аромат невидимих троянд. І Ен, задивившись на галявину мрійливим поглядом сірих очей, досі юних, попри те, що вона була матір'ю шістьох дітплахів, думала, що немає у світі нічого більш витонченого і неземного, ніж молодий осокір у місячнім сайві. А тоді Ен замислилася про стелу Чейс та Олдена Черчилля. Аж доки Гілберт запитав, про що вона думає. «Я хочу випробувати себе у сватні, мовила Ен. Гілберт з удаваним розпачем глянув на Оуена і Леслі. «Я так боявся, що це виявиться знову. Я зробив усе, що міг. Але природженої свахи не виправиш. У неї просто таки жага до цієї справи. Кількість пар, які вона з'єднала, неймовірна». Я не міг би спати ночами з таким тягарем на своєму сумлінні. Але всі вони щасливі, запротестувала Н. Щодо цього я справді вже стала експертом. Подумати лише про всі ті шлюби, які я влаштувала. Чи то здається, що влаштувала. Людовік Спід і Теодора Дікс. Стівен Кларк і Прісі Гартнер. Джанет Світ і Джон Дуглас. Професор Картер та Есмі Тейлор. Нора і Джим. Дові та Джарвіс. «О, так, це правда. Моя дружина, Оуни, ніколи не втрачає райдушних сподівань. Будь-як, на її думку, може щомиті принести врожай інжиру. Певне, вона женитиме всіх між собою, аж доки подорослішає. Я думаю, вона посприяла ще одному шлюбові», – мов Оуни, усміхаючись своїй дружині. «Тільки не я», – враз відгукнулася Ен. «Винувайте Гілберта». «Я запевняла, що не слід робити операцію Джорджові Муру». Кажеш, ти не міг би спати ночами? Я сама іноді прокидаюся в холодному поті, коли мені насниться, що я здобула гору в тій суперечці Кажуть, що свахами бувають тільки щасливі жінки Тож це принаймні свідчить на мою користь, усміхнувся Гілберт То які жертви в тебе на думці нині, Ен? Проте Ен лише всміхнулася сватання вимагає проникливості і убачності І є речі, яких не можна сказати навіть своєму чоловікові Упродовж цієї і кількох наступних ночей Ен годинами не спала, міркуючи про Олдена та Стеллу. Їй здавалося, що Стелла мріє про шлюб, власний дім і дітей. Якось надвечір дівчина попросила дозволити їй скупати маленьку ріло. «Так приємно купати її, пухкенько, крихітно, з такими ж рівними ямочками», сказала вона і сором'язливо додала. «Як гарно, пані Блайт», коли до тебе тягнуться маленькі шовковисті рученята. Діти такі досконалі, правда? Шкода буде, якщо ці потаємні сподівання не розквітнуть через примхи свавільного батька. То був би ідеальний шлюб. Але як його влаштувати, коли всі причетні до цієї справи такі норовливі і уперті? Адже впертістю і норовливістю можна було дорікнути не тільки старшому поколінню, Енн припускала, що і Олдену, і Стеллі властиві ті самі риси. Тут годилися діяти інакше, ніж у попередніх випадках. Аж раптом, саме вчасно, Енн згадала батька Дові. Відтак вона повеселішала і узялася до справи. Тепер Олден і Стелла, думалося їй, уже однаково, що одружені. Часу гайти не випадало. Олден, який жив у гарбургеті, і відвідував англіканську церкву на тім боці затоки, здається, іще не знайомий зі стелою Чейс. Можливо, досі навіть не бачив її. Опродовж останніх кількох місяців він не впадав за жодною дівчиною, проте міг почати в будь-яку мить. О пані Джанет Свіфт із Верхнього Глена гостювала дуже вродлива небога, а Олден завжди цікавився новими дівчатами. Отже, найперше, що треба зробити, це познайомити їх зі стелою. Але як? Усе мало відбутися під нібито безневинним приводом. Ен довго сушила собі голову, та не змогла вигадати нічого кращого, ніж олаштувати вечірку і запросити їх обох. Їй не надто подобалася ця думка. На дворі панувала нестерпна спека, а молодь у чотирьох вітрах була така гамірна. Ен знала, що Сьюзен не дозволить кликати гостей, не прибравши кожного закутка в домі від горища до льоху а Сюзен того літа потерпала від спекотної погоди. Проте будь-яка шляхетна мета вимагає жертв. Джен Прінгол, бакалавр гуманітарних наук, написала, що приїде в Інглсайт із давно обіцяним візитом, і то був слушний привід для вечірки. Доля, здавалося, сприяла Енн. Джен приїхала, запрошення були розіслані, і Сюзен прискіпливо давала лад усьому будинку. Найспекотніші дні вони з Енн провели на кухні, готуючи наїдки до вечірки. Увечері напередодні гостини Енн була геть виснажена. На дворі немилосердно пряжало. Джем лежав у ліжку з нападом, як побоювалася Енн, апендициту, хоча Гілберт безтурботно заявив, що син лише обійвся за лепух. Миршавко був ледь не до смерті обпечений після того, як Джен, воліючи помогти Сьюзен, перекинула на нього в кухні цілу каструлю окропу. Енн боліла кожна кісочка в тілі. Боліла голова, боліли ноги, боліли очі. Джен у невеличкому товаристві молоді пішла на прогулянку до маяка, порадивши їй лягти спати. Утім, Енн сиділа на ганку серед вогкої прохолоди після денної грози і розмовляла з Олдоном Черчиллем, який прийшов по ліки від бронхіту для матері, проте відмовився зайти в дім. Для Енн то був справжній дарунок небес – їй похотілося поговорити з ним. Вони приятелювали, поза як Олден часто заходив до Інглсайду поліки. Олден сидів на сходинці, зіпершись головою на стовпчик канку. На думку Ен, він був рудливим хлопцем, високий, широкоплечий і з білим обличчям, що ніколи не засмагало, жвавими синіми очима і густо-чорною, цупкою, коротко-підстережною чуприною. У нього був веселий голос і приємні шанобливі манери, що незмінно завойовувала серця жінок будь-якого віку. Він провів три роки в королівській учительській семінарії і хотів податися до Ратманського коледжу, але мати, звернувшись до Біблії, відмовила йому в ці, і Олден, не надто зажурений, почав опікуватися фермою. Йому, як запевняв він Ен, подобалася ця справа, що давала свободу, незалежність і можливість працювати на свіжому повітрі. Він успадкував материн діловий хист і привабливу вдачу батька. Отож, не дивина, що його вважали дуже вигідною партією. «Олдене, я хочу попросити вас про послугу», – мовила Енн із щирою усмішкою. «Адже ви не відмовите мені?» «Звісно, пані Блайт», – сердечно відповів Олден. «Ви тільки скажіть, що вам потрібно. Ви ж знаєте, для вас я зроблю все, що завгодно». Олденові справді подобалася пані Блайт. І для неї він був готовий на будь-які послуги. «Тільки боюся, вам це буде нудно», – занепокоєним голосом додала Ен. «Бачте, я хочу, щоб Стелла Чейс гарно провела час на завтрашній вечірці. Я боюся, що вона занудьгує. У неї тут іще мало знайомих. Більше з її тутешнього кола, принаймні хлопців, молодше за неї. Запросіть її на танець. І простежте, щоб вона не була самотня. Вона так соромиться чужих людей, а я дуже хочу, щоб їй було весело. Я зроблю все, що зможу, радо пообіцяв Олден. Тільки глядіть, не закохайтеся в неї, сміючись сестрила його Н. Боже, милий пані Блайт. Чому ні? Бо я чула, таємничо відповіла Н, що за нею опадає пан Пакстон із Лобриджа. Цей зарозумілий блазень з ненацька палко вигукнув Олден. Енн кинула на нього докірливий погляд. «Що ви, Одене? Мені казали, що він дуже приємний юнак. Саме такий, яким може сподобатися батькові стеле. «Невже?» – відповів Олден із колишньою байдужістю. «Так, і я сумніваюся, що навіть йому це вдасться. Очевидно, пан Чейс переконаний, що немає у світі чоловіків гідних стели. Боюся звичайному фермерові навіть мріяти про це не варто». Отож, я не хочу, щоб ви створювали собі хлопець, закохавшись у дівчину, якої вам ніколи не здобути. З мого боку, це лише дружні застереження, і я певна, що ваша мати погодилася би зі мною. О, дякую. А яка вона взагалі? Гарненька? Мушу сказати, вона не красуня. Дуже мила дівчина, але надто сором'язлива і бліда. Не вирізняється міцним здоров'ям, проте в пана Пакстона, кажуть, є сякий такий статок. Як на мене, то був би ідеальний шлюб, і я не хочу, щоб йому хтось завадив. Чому ж ви не запросили пана Пакстона на вашу гулянку і не доручили йому дбати про вашу стелу? – доволі вщипливо запитав Олден. Ви ж знаєте, Олдене, пастори не ходять на вечірки. Ну, прошу вас, не виридуйте. І зробіть усе, щоб стела весело провела час. О, я вам обіцяю, що вона розважиться як слід. Добраніч, пані Блейт. Олден різко підвівся і подався геть. Коли він пішов, Енн розсміялася. «Тепер, коли я знаю людську натуру, цей хлопець почне затято доводити всім, що зможе здобути руку стели, якщо захоче, попри будь-чої перепони. Він попався на гачок, щойно я згадала про того пастора. Але, ох, як плить голова. Схоже, нині я погано спатиму». «Вона справді погано спала». Окрім головного болю, їй дошколяло те, що Сюзен означила як розтягнення шиї. Проте наступного дня постала перед гостями веселою і чемною господиною. Вечірка минула успішно. Молодим людям і передусім стелі було дуже весело. Олден, на думку Ен, узявся розважати дівчину аж надто ревно, як направла пристойності. А вже ж, він дозволив собі забагато, відвівши її після вечері в темний закуток на терасі. І протримавши там цілу годину щойно в день першої зустрічі. Та загалом, підбиваючи підсумки вранці, Енн лишилася задоволена. Певна річ, килим у їдальні був геть зіпсований розчовганими на ньому двома розетками морозова і шматком торта. Сині свічники із брістольського скла, спаток гілбертової бабусі, були розбиті на труски. Хтось перекинув миску з водою в кімнаті для гостей, і на стелі в бібліотеці лишилися бридкі жовті плями. З обивки м'якого дивана зникли китиці, а на великий бостонський папороті Сьюзен, якою вона так пишалася, вочевидь посидів хтось кремезний і важкий. Проте собі в кредит Енн могла записати те, що, судячи з усіх ознак, Олден зацікавився стелою, тож висновила, що прибуток вартий витрат. Упродовж кількох наступних тижнів місцеві чутки підтвердили це припущення. Безперечно Олден втрапив у пастку, «А як же Стела?» На думку Н Стела не належала до дівчат, готових миттю впасти в розкриті обійми будь-якого чоловіка. Вона оспадкувала певну частку батькового норову, що виявлявся в її поведінці як чарівне волелюбство. І знову удача посприяла стурбованій спасі. Одного вечора Стела прийшла в Інглсайт подивитися, як квітнуть дельфінії, після чого вони з Н сіли погомоніти на ганку». Стела Чейс, тендітне бліде створіння, була сором'язлива, проте, безперечно, дуже мила. Вона мала м'які, невагомі, ясно-золотаві коси і карозелені очі. Стела не була красуною, та її чари, як здавалося Ен, полягали в довжелезних віях. Коли вона зводила їх, а тоді опускала, це захоплювало і ушелешувало чоловіків. Через дещо штивні манери вона здавалася старшою за свої 24 роки. А ніс її заповзявся на те, щоб із віком стати гачкуватим, мов орлиний дзьоб. «Я дещо чула днями про вас, Стелло», – мовила Ен, жартівливо сварючи її пальцем. «І ці чутки мені не до вподоби. Ви ж не образитеся, якщо я скажу, що Олден Черчилль не видається мені юнаком, гідним вас». «Але чому?» «Пані Блайт, я гадала, що ви добре ставитеся до Олдена», – відповіла спанталичина Стела. «Так, він мені подобається, але…» «Бачте, у нього репутація дуже легковажного кавалера. Я чула, що жодна дівчина не може впіймати його. Басич їх намагалося, проте нікому не вдалося. Я не хотіла би, щоб ви так само постраждали, коли його захоплення мене. «Я думаю, ви помиляєтеся щодо Олдена, пані Блайт», – поволі проказала Стела. Сподіваюся, Стела. Можливо, якби ви були інакшою, веселою і жвавою, як Айлін Свіфт? О, ну, мені час іти, мовила Стела непевним тоном. Татові без мене самотньо. Провівши її, Енн знову розсміялася. Я певна, що Стела пішла, присягнувшись довести своїм надто дбелим друзям, що вона може завоювати Олдена. І що ніяка Айлін Свіфт ні що до нього не дістанеться. Про це свідчить її раптовий рум'янець і те, як вона стріпнула головою. А тепер час озятися за старших. Боюся, вони виявляться міцними горішками. І знову Ен пощастило. Товариство підтримки місіонерських служінь доручило їй зайти до пані Черчилль по щорічний благодійний внесок. Пані Черчилль рідко відвідувала церкву і не належала до членів вищезгаданого товариства – але, будучи великою прихильницею місій, завжди давала на них щедрі пожертви, коли хтось просив її про це. Утім, візити до неї були такою неприємною справою, що члени товариства домовилися здійснювати їх по черзі, і цього року жереб випав Ен. Відтак, одного вечора вона рушила стежкою поміж кроток, що вела крізь духмяну свіжість пагорбів до потівця на якому, за милю від Глена, розташовувалася ферма Черчиллів, То був доволі нудний путівець із сір'єю змією парканів, що видиралися на озвища і збігали вниз. Проте на зустріч Ен раз по раз виринали вогники будинків, струмок, запах скошених лук, що спускалися аж до моря, і сади. Вона зупинялася помилуватися кожним садом, який минала. Її цікавість до садівництва була незмінна. Гілберт часто казав, що Н просто таки мусить купити будь-яку книжку, у назві якої промейне слово «сад». Уздовж затоки мляво плив човен, а віддалік затишно і дружньо гудів корабель. Серце Н завжди калатало сильніше, коли вона дивилася, як судна покидають гавань. Вона добре розуміла капітана Дрю, коли той, сходячи на борт свого корабля, вигукнув. «Боже, як мені шкода всіх, хто лишається на березі!» Великий будинок Черчилів із понурою чорною решіткою довкруж плаского мансардного даху виходив фасадними вікнами на гавань та гряду дюн. Господиня привітала енчемно, хоч і не надто приязно, і провела в розкішну хмурну вітальню з темними шпалерами на стінах, по яких там і тут висіли незлічені портрети покійних Черчилів та Еліотів. Пані Черчилль сіли на зелений плюшовий диван склала довгі худі руки на колінах і незмигно втупилася в Ен. Мері Черчилль, висока сухурлява жінка із рішучим виразом обличчя, мала різко окреслене підборіддя, глибоко посаджені сині очі, як в Олдена, та широкий, міцно стиснутий рот. Вона ніколи не пліткувала і не кидала слів на вітер. Тож Ен нелегко було заговорити на дражливу тему, цілком безневинний спосіб. І все ж вона спромоглася на це, згадавши нового пастора з того боку Затоки, що не подобався пані Черчилль. «У ньому немає істинної духовності», – холодно мовила пані Черчилль. «Я чула у нього дуже мудрі проповіді», – заперечила Енн. «Я сама вислухала одну і більше не хочу. Моя душа прагнула поживи, а їй прочитала нотацію. Він каже, що царство небесне можна осягнути розумом, коли насправді це не так». «Дорежжі про пасторів. Новий лобрицький пастор надзвичайно талановитий. Здається, він упадає за моєю молодою подругою стелою Чейс. Усі певні, що це буде ідеальна пара». «Тобто ідеальний шлюб?» – утяла пані Черчилль. Ен відчула ворожість у її тоні. Утім, думалося їй, кожен, хто ввращається не у свою справу, мусить миритися з таким ставленням. «Я думаю, вони пасуватимуть одне одному, пані Черчилль». Стала має всі риси, потрібні дружині пастора. Я вже казала Олденові, що не слід йому зазіхати на неї. «Чому?» – не змигнувши оком, запитала пані Черчель. «Бачте, тобто, ну…» боюся, Олден не зможе здобути те, чого прагне. Пан Чейс не вважає, що у світі є чоловіки, гідні стали. Олденовим друзям було б неприємно бачити, як його відкинуть геть, мов не потріб. Для цього він надто славний юнак. «Жодна дівчина ще не покинула мого сина», – відповіла пані Черчель, стискаючи тонкі виста. «Завжди було навпаки. Він збагнув їхню натуру, попри всі їхні кучері і хихотіння, попри всі їхні підступні викрутаси. Мій син може побратися з будь-якою жінкою, яку він обере, пані Блайт. І з будь-якою». «О», – мовила Енн, – «тон її означав». А вже ж я надто добре вихована, щоб сперечатися з вами, то моєї думки ви не зміните. Пані Черчель усе зрозуміла її бліде змуршкувате обличчя взлося легким рум'янцем. Коли вона вийшла з кімнати погроші на по У вас тут прекрасний краєвид, мовила Ен, коли господиня провела її до дверей. Пані Черчель невдоволено глипнула в бік затоки. «Якби ви знали, пані Блайт, який пронизливий східний вітер дме тут узимку, то не хвалили б краєвиду. І сьогодні тут прохолодно. Глядіть, не застудіться в цій тонкій сукні. Хоча вона дуже гарна, звісно. Ви ще достатньо молода, щоб думати про сукні і веселощі. То я вже втратила цікавість до всього земного і минущого». Вертаючись додому в тьмяно-зеленавих сутінках, Ен відчувала, що цілком утішена розмовою. «Звісно, на пані Черчилль покластися не випадає» казала вона з шпаків, що голосували на розчищеній ділянці лісу. Проте, здається, я її спантеличила. Їй вочевидь не сподобалося, що я вважаю, наче залицяння Олдена хтось може відхилити. Так чи так, а я зробила все, що від мене залежить, поговорившись усіма, крім пана Чейса. Хто знає, як і взятися за нього, коли я з ним навіть не знайома. Цікаво, чи здогадується він, що Олден і Стела закохані? Певно, що ні. Села нізащо не наважиться покликати Олдена додому. То що ж мені робити з паном Чейзом? Було щось надзвичайне в втім, як обставини сприяли її намірам. Одного вечора пана Корнелія прийшла і запросила Ен піти разом з нею до Чейзів. «Я йду просити в Річарда Чейза пожертву на нову грубу для церкви. Ви не погодитеся піти зі мною, Рибонько? Просто задля моральної підтримки?» Не хочу стикатися з ним сам на сам. Пан Чейс, і носатий, стояв на ганку свого дому, схожий на замисленого журавля. Кілька жмутків волосся були зачесені на його лисомаківку, а в сірих очах вистрибували постутливі бісики. У цю мить віддумав про те, що зі старою Корнелією до нього йде очевидячки дружина лікаря Блайта, і що фігура в неї не злецька. Що ж до козини Корнелії, його троєрідної сестри, вона була, як йому видавалося, надто кремезна і нерозумніша законника-стрибунця. Та загалом він уважав її добрячою старою киською, коли тільки не гладити її проти шерсті. Він чемно запросив їх до своєї невеличкої бібліотеки, де пана Корнелія миттю вмустилася в кріслі з явним наміром побуркутіти. «Жахлива спека нині!» Боюся, вночі буде гроза. Господи, Річарде, який величезний котисько! До числа домашніх Річарда Чейза належав велетенський рудий кіт, який саме цієї митії вистрибнув на коліна господареві. Пан Чейз ніжно його погладив. Томас Пієт показує всім, який має бути кіт, мовив він. Правда, Томасе? Поглянь на свою тітеньку Корнелію, Пієте. Бачиш, як люто зиркає вона на тебе очима створеними, щоб опроменіти добротою і сердечністю. «Не смійте називати мене тіткою цього чудовиська, обурлася пана Корнелія. «Жарти жартами, але всьому є межа». «Невже не краще бути тіткою п'їти, ніж Недді Черчилля?» – сумовито запитав Річард Чейс. «Недді – не нажера і п'яниця, чи не так?» «Я чув, ви складаєте список його гріхів. Невже вам неприємніше було б стати тіткою такого чесного, шанованого кута, як Томас?» з бездоганною репутацією щодо візки і поводження з кицюнями. «Сердечний нет – принаймні людська істота», – утяла пана Корнелія. «Я не люблю котів. Це єдина вада, яку я бачу в Олдені Черчиллі. Він теж незбагненно відданий цим тварюкам. Бо знай звідки це в нього. Ані його мати, ані батько терпіти їх не могли». «Який він очевидно тямущий хлопець!» «Тямущий. Так, ваша правда» коли не зважати на цю його дивну любов до кутів і схильність вірити в теорію еволюції, яку він теж успадкував не від матері. «А знаєте, пані Еліот», – серйозно мовив Річард Чейс, й я теж схиляюся до теорії еволюції». «Ви вже казали мені про це». «Але воля ваша, діку Чейс, схиляйтеся до чого хочете. Як кожен типовий чоловік». «Дякувати Богу, мене ніхто ніколи не переконає, що я походжу від мовпи». «Так, гарненька, ва жіночко, з вашого вигляду цього і не скажеш. Я не бачу ніякої схожості з мавпою у вашій квітучій, усміхненій, надзвичайно приємній фізіономії. І все ж, ваша далека прапрародичка стрибала з гілки на гілку, помагаючи собі хвостом». «Наука доводить це, Корнелія. Вірите ви чи ні?» Е, ні. Та я не сперечатимуся з вами ні про це, ні про будь-що інше. У мене є моя власна релігія» і в ній немає жодних предків мавп. До речі, мушу визнати, Річарде, що ваша донька Стела цього літа не така бадьора, якою я хотіла б її бачити. Їй завжди зле в таку погоду. Вона відновить сили, коли спека послабиться. Можливо. Лізета теж відновлювала сили наприкінці кожного літа, крім останнього, Річарде. Не забувайте про це. Стела слабовита, так само, як її мати. Тож, певно, добре, що вона навряд чи вийде заміж. Чому вона навряд чи вийде заміж? Я лише цікавлюся, Корнеліє. Мене надзвичайно цікавлять процеси жіночого мислення. З чого ви із вашим розкішним нахабством робите висновок, будь моя дочка навряд чи вийде заміж? Будьмо відверті, Річарде. Вона не з тих дівчат, що подобаються чоловікам. Вона хороша і мила, та чоловіків не приваблює. За нею впадало багато хлопців. Свого часу я витратив цілий статок на купівлю і отримання дробовиків і бульдогів. Вони впадали за вашими грішми. Легко було ж їх віднадити, чи не так? Єдиний залп ваших уїдливих зауважень, і вони тікали геть. Якби їм справді потрібна була стела, вони зважали б на це не більше, аніж на ваших уявних бульдогів. Ні, річарде, визнайте». Стела не з тих дівчат, що завойовують жаданих кавалерів До стату, як Лізета За неї теж ніхто не гинув, поки з'явилися ви Та хіба я не вартий був того, щоб дочекатися? А вже ж Лізета була розумною дівчиною Ви ж не хочете, щоб я віддав мою Стеллу першому ліпшому, га? Мою зірку, що попри всі ваші дошкольні образи Гідно сяєте в королівських палацях «У нас в Канаді корлів нема», – відрубала пана Корнелія. «І я не заперечую, що стала дуже миле дівча. Я лише кажу, що хлопці не помічають цього. І зважаючи на її кволе здоров'я, я певна, що це непогано. Та й для вас воно теж на краще. Ви, як дитя, не дасте собі раду без неї. Ну, пообіцяйте нам дати пожертву на грубу для церкви, і ми підемо». «Я знаю, ви вмираєте, так хочете швидше поринути в книжку». Дивовижна прониклива жінка. Золота, а не козина. Так, я справді вмираю. Але ніхто, крім вас, не був би такий чуйний, щоб помітити це. І такий добросердний, щоб орятувати моє життя, як годиться. То за для якої суму викрадете в мене час? Можете дати п'ять доларів. Ніколи не сперечаюся з дамами. Нехай буде п'ять доларів. Ви вже йдете? Вона не марнує часу, ця неповторна жінка. Щойно досягне мети, вона одразу готова дати вам спокій. Тепер ніде і не зустрінеш такої кицьки. Добраніч вам, перлину поміж родичок. За весь час візиту Енн не промовила ні слова. Та чи була в тому потреба, коли сама того не знаючи, пана Корнелія робила все за неї. Ще й так майстерно. Утім, прощаючись, пан Чейс нахилився до неї і довірливо проказав. «У вас найгарніші гумілки, які я бачив у житті, пані Блайт. А бачив я їх свого часу немало». «Хіба не жахливий тип?» – затихо намовила пана Корнелія і з тежиною разом з Н. «Він завжди каже жінкам такі бридкі речі. Але ви не жоріться, Ен, рибонько». Ен не жорилася. чим їй навіть сподобався Річард Чейс. «Здається», – міркувала вона. «Його не дуже втішило, що Стела не приваблює чоловіків. Хай навіть їхні предки і були мавпами Певно, він теж захоче всім показати. Ну, я зробила все, що могла. Я викликала в Олдена та Стеле цікавість одне до одного. І вдвох із паною Корнелією ми змусили пані Черчилль і пана Чейса радше прагнути цього шлюбу, ніж навпаки. Тепер мені лишається хіба що тихо і спокійно дивитися, що з цього вийде. Місяць потому тому стела Чейс прийшла в Інглесайд де вони з Енн знову сіли поговорити на Ганку. Стала, мріяла, що колись вона буде схожа на пані Блайт із з її зрілою вродою. Вродою жінки, яка живе повним щасливим життям. Прохолодний жовтаво-сірий вересневий день згас, лишивши по собі прохолодний туманний вечір. Віддалік невпинно і тихо стогнали морські хвилі. Море сьогодні нещасливе казав Волтер, коли чув цей звук. Стела була тихенька і неуважна. Аж ось вона випросталася і, дивлячись на розсип зір під фіолетовим шатром нічних небес, мовила. «Пані Блайт, я хочу дещо вам сказати». «Так, Люба, я заручена з Олденом Черчиллем», розпашливо проказала Стела. «Ми заручилися на Різдво. Ми одразу розповіли про все татові і пані Черчилль, але зберігали це в таємниці від решти, Просто тому, що приємно було мати таку таємницю. Ми не хотіли відкривати її всім довкола. Та через місяць ми поберемося. У цю мить Ен була достаменно схожа на кам'яного був ванна. Стала досі дивилася на зорі, тож не бачила її обличчя. Трохи заспокоївшись, вона повела далі. Ми познайомилися в листопаді, на вечірці в Лобриджі. Ми... Закохалася одне в одного з першого погляду. Олден каже, що завжди мріяв про мене. Завжди шукав саме таку, як я. Коли він оперше побачив мене, то подумав, «Ось моя дружина». І я... Я відчула те саме. О, ми такі щасливі, пані Блайт. Ен усе ще не проказала ні слова. «Єдине, що затьмарює моє щастя, це ваше ставлення до нашого шлюбу. Ви не хочете його схвалити». Ви були мені доброю подругою, відколи я оселилася в глені Святої Марії. Я ставилася до вас, як до старшої сестри, і мені так боляче думати, що я віддаюся проти вашого бажання. Голос Теле тремтів від сліз. Енн нарешті спромоглася заговорити. Люба, ваше щастя – це все, чого я бажала. Мені подобається Один. Він чудовий хлопець. Та його всі знали як любителя легкого флірту. Але насправді він не такий. Він шукав свою половинку, розумієте, пані Блайт? І не міг знайти. А як до цього ставиться ваш батько? О, тато дуже радий. Олден одразу йому сподобався. Вони годинами сперечалися про еволюцію. Тато завжди хотів видати мене заміж, щойно з'явиться гідний жених. «Мені буде важко покинути тата», але він каже, що молоді пташки мають право вийти власні гнізда, тож невдовзі сюди переїде моя козина Делія Чейс. Вона вестиме татове господарство. Тато її дуже любить. А пані Черчиль, вона теж рада. Коли Олден розповів їй про наші заручене, вона звернулася до Біблії, і перший вірш, який трапився їй на очі, був покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї пані Черчилль сказала, що їй цілком зрозуміло, як вона мусить чинити, тож одразу дала свою згоду. Вона має будинок у Лобриджі і хоче там оселитися. «Добре, що вам не доведеться жити з тим зеленим плюшевим диваном», – мовила Ен. «І з диваном? О, так, меблі дуже старомодні, правда? Та вона забере їх із собою, а Олден хоче купити нові. Тож, бачите, пані Блайт, усі задоволені». І, може, ви теж побажаєте нам щастя? Ен нахилилася і поцілувала про холодну шовковисту щічку стели. Я дуже рада за вас, Люба, хай благословить Господь ваші майбутні літа. Коли стела пішла, Ен рушила до себе, щоб трохи побути на самоті. На сході з поза хмар виплив насмішкуватий кривобокий місяць, і далекі поля моби кивали їй зловтішно і лукаво. Ен підбила підсумки минулих тижнів. Вона зіпсувала стелю в бібліотеці, знищила килим, і дві сімейні реліквії. Вона була певна, що зробила пані з знаряддям у своїх руках, і та, вочевидь, увесь час та й кома посміювалася з неї. Хто? запитала Ен у місяця, опинився в найдурнішому становищі. Із власної вини. Я знаю, що скаже Гілберт. Скільки зусиль? і все заради того, щоб посватити хлопця і дівчину, які вже були заручені. О, я зцілилася від бажання женити людей між собою. Назавжди. Віднині я і пальцем не ворохну, щоб улаштувати чужий шлюб. Хай навіть через це більше ніхто в усьому світі не одружиться. Єдина втіха, Джен Прінгл пише, що виходить заміж за Люїса Стедмена, з яким познайомилася в мене на вечірці. Тож я пожертвувала брістольськими свічниками ненамарне. «Хлопці, хлопці, невже вам конче треба зіймати такий пекельний гамір?» «Ми сова, ми повинні ухкати!» долинув із кущів ображений голос Джема. Він знав, що ухкає причудово. Він умів слідувати голосам усіх лісових створінь. Волтер ухкав не так майстерно, тож невдовзі він, знову перетворившись на маленького сумного хлопчика, прийшов до мами по розраду і утіху. «Мамо, «Я думав, цірку не співають, а пан Картер Флег каже, що ні, що то вони риплять задніми лапками. Це правда, мамо?» «Так, здається, так. Я достеменно не знаю, як саме в них це виходить, але так вони співають, Сенко. «Мені це не подобається. Тепер мені вже ніколи не буде приємно слухати їхній спів». «О, ні, тобі буде приємно». Колись забудеш про їхні рибучі лапки і думатимеш тільки про чарівну музику на трав'янистих луках і пагорбах. Ну, маленький, час лягати спати. Мамо, а ви розкажете мені казку, від якої вздовж по спині бігають мурашки і посидите коло мене, доки я не засну? А для чого ще існують мами синко? синку? Тепер ми поговоримо, розмова Морш повів. «Про те, щоб завести собаку», – усміхнувся Гілберт. В Інглсайді не було собаки, відколи помер старий Сеттер Рекс. Та хлопцям, на думку лікаря Блайта, годилося мати собаку. Отож, він вирішив купити і подарувати їм песика. Утім, йому ніяк не вдавалося дотримати обіцянки, бо впродовж цілої осені він мав надзвичайно багато роботи. Аж ось одного з листопадових днів Джем повернувся з гостей від шкільного друга, і привів жовтаве цуценя із запитливо-гострими чорними вушками. Мені подарував його Джоріс, мамо. Його звуть Хитрик. Правда, у нього такий гарний хвостик? Можна я залишу його собі, мамо? «Що це за порода, синку?» – невпевнено запитала Ен. «Я... я думаю, що він багатьох порід», – відповів Джейм. «Але так він іще цікавіший, правда, мамо? Цікавіший, ніж якби був лише однієї породи. Будь ласка, мамо». «Ну, якщо тато погодиться». Гілберт погодився, і Джем обійняв свій скарб. Усі в Інгосайді прийняли хитрика в члени сім'ї, окрім Миршавка, що враз і беззаперечно висловив своє ставлення до новоприбульця. Навіть Сьюзен прихилилася до нього, і дощовими днями, коли вона прийла на горищі, хитрик, чекаючи повернення господаря зі школи, залишався з нею радісно полюючи у явних пацюків по темних закутках. І на жах он щоразу, коли мисливське завзяття ненароком на штовхало його надто близько до маленької прятки. Нею не користувалися. Її лишили по собі при переїзді Моргани, колишні власники будинку. І вона стояла в кутку, наче дрібненька згорлена стара бабця. Ніхто не міг збагнути, чому вона викликала в хитрака такий страх. Його зовсім не лякала велика прядка. Він сидів поряд із нею, навіть коли її колесо невіжено крутилося, і бігав хвостиком за С'юзен, коли вона ходила вперед і назад горище, скручуючи довгу вовняну нитку. Орешті-решт С'юзен погодилася, що пес може скласти людині незле товариство і вважала хитрукову манеру лягати на спину і вимахувати передніми лапами в повітрі, благаючи дати йому кісточку, наймилішим з усіх його фокусів. Вона розсердилася не згірш за джема, коли Берті Шекспір насмішкувато зрунив. І це називається собакою? Ми називаємо це собакою, відповіла Сюзен з лиховісною незворушністю. Можливо, ви назвали б це бегемотом. Отак і вийшло, що того дня Берті мусив піти додому, не діставши шматка яблучної шарлотки, яку Сьюзен завжди поклала джема, Волтера та їхніх друзів. Її не було поблизу, коли мак Ріс запитав його до вас морем прибило? Утім, Джем зумів постояти за свого песика. А коли Нет Флех сказав, що лапи в хитрика надто довгі для невеличкого тусіняти, Джем розтратовано відповів, що собачі лапи мають бути достатньо довгі, щоб сягати землі. Нет був не надто тямущий хлопчина, тож цей аргумент загнав його в глухий кут. Того листопада на небі рідко з'являлося сонце. Мертвотно холодні вітри віяли крізь безлисте мереж вугілля в гаю, і у видоленку майже постійно лежав доман. Не чарівли вони але той, який тато назвав тягучою, тусклою, темною, тванистою, тожливою пеленою. Інглисайські дітлахи проводили дозвілля здебільшого на горищі. Проте і у саду в них з'явилися нові друзі, дві куріпки, які прилітали щовечора до велетенської старої яблуні і п'ять гордовитих вірних союк, що весело верещали, зобаючи харч, який малі блайте виносили їм з дому. Утім, вони були самозакохані жаднюги і відганяли від густенця всіх інших птахів. Зима не дійшла в грудні,